Egun honoroer eta haur eta gaztean emankizun parte hartzaile untara tongietori guzieri. Hiru egen hastea bururatzen ari zauku eta jengoitik badakik ezue zer egin parte hartzeko, etxetik grabatu eta mailez igori gure.iratia abildua gmail.com edat edo whatsappez 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gaur bi parte ukanen ditu gure emangizunak, bigarrenean sofrologiarik eta eskainiko dauku maialen alfarok, anaia arreben artian, baita burasuekin ere elgarrekin partekatzeko momentu bat izan ditaike, beraz prestatu, hain zin lujalde ahantzaleak ipuina kondatuko dauku, maite landartek, eta baiguriko enaidak kantu bat emanen dauku bere andereñoak honturik. Baigohiratu joan ez hasdizagun gure emankizuna Eneidak jadak kantu bat eskain izaukun eta e egun beste batekin heldu zaigu. Egunan Eneida da izan ez. Birus zahar kaptatuko dauzet. Hamar egun hauetango konfinatuak Koronavirusarekin ikastola ustua. Gaudan ikusai berriak hartzera behartuak. Draimeira internetan batzutan kokatuak. Baina guztiok batera entxera giten egitera. Irakurketa jokoi pu mateta idazketa, familiako giro gosa, elda lagundu, Chararzen posab, ikuxiko du, kuxikodul, zoin bat ikako dugun, Birus gatoak ba Hiltzen gure saaxak, eta horiekin batera gure izkuntza zahak. Eskenik daukuten hori zan dezakun altsoha, Shuntzi ez dadila hitza. Hatzik mintza eskuarra. Baina goztiok batera, Entxeagiten egitera. Irakuketan bioko ipuiz, Mateta idazketa. Familian giroango sa, Elgaz laguntzen, Sartzen poza ikusikoduk, kusikodun, zan bat kasikodugun. <imitation> Mire eske, da eskerrak ere zure andere nioari beraz eta haste orain baigogitik lgalde izoztuko aantzaalean ezaguttzeat gaitu maite landarteek. Lujaalde izoztuko ajaintzaleak. Egunon Akna dut izena, eta gure zirloan againtza egitea gustatzen zait. Tuok eta haru Joite naiz Inuittak dira. eta izotzez eta elugeez estatako eremu jadi batean bizi dira, itsasotik hurbil. Munduko lekurik idena da. Kure herria inguruetako gegirik handienna da, Ilu gehien duena. Aurten eeguraldi ona, Etortzearekin batera taleak goiz itsulidira bizhasak zetera eta dena hasigira prestaketan buru belagi. Hala ere, burai takt jio hauhen egin kisunik gehantzi zuena jorstatzea dela. Egunaren zehar eta hortan egunaren parte handiena pasatzen dugu Inuitek, ingurumena errespetuz zaintzen dugu beti. Zergatik, huk ingurumena zaintzen badugu amal zainduko zaintzen dugu gaituelako. Afanondoak dira eguneko mementorik goxoenak. Sabela beterik, su inguruan jahirik, elkartzen gira historiokondalariaren entzutera beti gonatzen digo kwalupa abentura batzuk kwalupadik kizon son malsurak zorroan jartu eta izot azpira eraman zituen eta goralako gauzak deltura ere emaiten daiku ere histori ekenaita aitak zer balea bakarra Urte guziz hainbeste etortzen direnean? Akna maitea, eta zer tarako bale gehiago hartu? Beharrik ez badugu? Barda, balea harrapatzera eto aiteko aukera eman zidaten burra lehen aldikotz. Eta egun goizean, tulok eta amaruk igluan lo utziditut. Balearen eiztatzeko aitarekin. Baina ustegabeko animale basa batekin atsemanak izan ginen. Eta etzen baka ha. Animale basa multzo bat dintzitzaigun gu ginen tokira. Etxerako bidean papo bahneko koropiloak hohnuen beti. Eta ez ditzit segiten utzi eak berri zikusiko ote ditugu galditu nion aitari zekkiela edantzunzi da. Baleak betiko desagertzen baziren, ziren pentsatzzeak pena emantzitzaikun aitari eta eni. Gauean deliberatu genuen tulok eta hamarurekin ez genuela amogemanen, eta joanen ginela Jan aribila. Liareamoniana bide hartu genuen eguzkia sortu bezain laster, sokak, amuak eta sakuak bildu eta. Akna, gure siloan ustegi utzi uste dutu, dalebat haga patxiko aukera aukanendu gula. Aga no pola. Nogbait da gure siloan. Lagunza beharko dugu Oh! Har Harz hee bat. Baina nora joan noti dira ebasleak agian koalupopalik gure lagunak izotz aspira, eramanditu diitu gizon malzujaak ejan zuen amaru txikiak. Eta begira? Akmarren baletxoa itzuli da? Amalurak bakoitzari behar duena emaiten dionez beti. Enendako, arainko pulu polita lortu dugu. Uste duzue, koalupalikek egiasko baleak ere, izulara ziko dituela? Hori, Amalurak, gudenen eskuda. Alabazan edo ezbazan, xardadilak alabazan ateratzeko inulten historioetan. Entzuleak laste jargte. Egon, bahnean, bestuki gure iratiaren entzuten. Besar gara bero bat nire lau bilo beri. Miresker maite eta helduden aste arte. Egoera beriziontan, aurrex doakien saio parte hartzailea Euskalieratietan. Goizeko hamar orenetan itzordua, zuen lanen entzunarrazteko aukera beraz, etsetik prestatu, kantu, ipuine, bertso, olerkiak edo beste. Grabatzeko bi aukera, zoek eginez eta mailez bidaliz, mpidu edo wav formatuan edo guk telefonoz grabatuz. Sehetasunak gure.iratia abildua gmail.com erat igoriz, zuen kopo eta zergatik ez sohkuntzen zain gaude. <coughs> Mankizunaren bigarren parte untan, sofrologia hariketa bat proposatuko daugu maialen alfarok. Hariketa jau, anai erreben egin egindezak ezue, bainan burasuikin ere bai, elgarrikin partekatzeko momentu bat izan ditaike beraz, Egurun maialen. Egun onen zu leake, Maiaren alfarunaiz eta Gaur berriz naiz se sofrologiako Ariketa berezibatekin. Espero dut joan den ostrialiana, altxogaren bila liburuarekin gozatzeko пара daukan du eta Altxorat emandusuela. Horra, gaur beraz, erran bezala hariketa berezi bat, eta horretarako asia intzin utziko dizuet momentu txiki bat uh, zuen uh, tokia e, uh, prestatzeko, edo egongelan, lugelan, nahi du zuen tokian, uh, beharko duzue momentu txiki bat hartu. Tokia libratzeko, erra nahi du mainapalak pusatu, kadirak, jokoak, pusatu eta espazioa egin. Eta ondotik materiala ere galetuko dizuet hartzea, esplikatzen dutzen dako, suta um, garen kantua pasatuko baitugu. Bost minuutaz jo takeK kantua eta kantu horretan prosatuko dizuet desfulattzea. Iudikatuko duzue uh, kantaria zaiztela edo gitarriista nahi duzuen bezala, eta horretarako sinez irudikatzeko ino. Obeki, zuen eskutara du zuen zerbait hartu mikroa egiteko, edo gitarra egiteko, adibidez makil bat, jatsa bat, edo aga luze bat, edo beste, mozo rotzeko zerbait ere hartzen aldu zuen. Uh, hile luze peruka bat, edo beste, nahi duzuena, hor duzuena, zuena, ordu zuena duan orain, hori uh, dena prestatzeko, kantu bat pasatuko do Kristofek, eh? pixka bat, uh, ukandeza zuen prestatzeko denbora. Kantua eta gero, beriz elkarzen gira, gero arte! Dena kritikatu Dena menperatu Dena manatu Dena oztopatu Dena kontrolatu nahian Manipulatzen gaitu Beti zerbait erraiteko Ala geitzeko badu Ala geitzeko badu Burua gaitu manatzen bla bla bla Burua bla bla bla bla Hora, beraz, prestaketa denboran, kantoreksion bla bla bla zuen buru barnean bada hauts tiki bat eta batzutan gelditzeko ez da Er beraz orain prosatutako ariketak bla bla bla hori utziko du bazterat, uh, Zinezor sartzen zaizte jokoan, e, pentsatu irudikatu, kantaria zaizztela gitarista eta sutagarren kantu emanen dugularik, Zinezor uh, bazterartu, uh, ohu egin kantatu mugitu eta egan bezara atxuntuak bukatu arte, beraz uh, elkartzen gira berriz xutagar diotake kantua eta gero ongi desuratu gero arte Nik ez dia zio izen zango ginegin den. Esperongi desfulatu zaizztela, attxuntuak zaizzte berdin eta ez badat jadanik egina etzan. Artu instalatu etzanik bizkagaren gainean, eta eman esku bat bihotzaren gainean, beste eskua sabelaren gainean. Eta senditu, biohotz tauupadak? Senditu atsa, Eta pixkanaka hartu momentu bat e-rekuperatzeko. Konzentrazio soa emanezuen atxan. Xabeliko atxan. Senditu nola atxaa. Artzean eskua pusatzen dugun xabelarekin. Eta argna sabotatzean eskua sartu barne aldera. Atxartzean... Eskua pusa kampo aldera, eta Arnasa botatzean eskua sartu. Segitu, atxak sortzen dituen mugimenduak, eta pixkanaka pixkanaka sendituko duzue eh? atxa, errekuperatzen ari zaiztela, eta pixkanaka erinmoa baretuz joanen dela denborarekin. Eta ez bada jadanik egina, begia kesten alditu zuetan. Eta orain kantu bat emanen dugu, lasaitzeko barnera begira, egoiteko. Kantu denboran, segitu atxaren mugimendua, senditu gorputza, edo utzi burua ispiritua nahi duen tokirat joaiten. ko denari abando natuz bizia keşkaintzendoen orri Tior de lakon tutan hartu Abandeu Bizia eskaintzen duen horri Hora Horain, pishkanaka pishkanaka Berriz gorputzean mugimendua sartuko duzue Hore tarako, goizetan iratzartzean bezala Bexoak lusatzen alditu zue, zangoak lusatu, eta behar den guzi hori egin, pixkanaka, pixkanaka, berriz jartzeko, eta begiak idekitzeko presaiztelarik. Hora, ez dut... Momentu goxo bat pasatu duzuela, honekin daut zuela, eta, beraz, haste goxo bat desiratzen dizuet, eta ondoko ostiralean beste proposan batekin etoriko ez. Izan ongi aio. adio! Emiresker maialen, haste burgon zuri, eta ezan bezala, eluden ostiral arte. Eskerrak ere mankizununtan parte hartu duten Maite Landarte eta Baiguriko Heneidari eta Asteleen arte erraiten dauzuet, Saio Berezia izanen baita bergiro, bertxolaritzaz, Siberua, Basina Faroa eta Lapuriko bertsua eskoletako ikasleekin bertsularien lagunak elkarteko Lur Henteria, Sarasua, Sanalkat, Ode Ibarroso eta Aimar ikasleak dira. Eta horretarazten dauzuet, zuenetxetik grabatzen aldu zuela txiste, bertxo, olerki, asmakizun, kantun, ipuinen nahi duzuena eta emankizun untan pasatuko dugu, una maila errepikatuko dut gure.irratia abilua gmail.com eta whatsapp zenbakia 06 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0